Sempre he defensat que les idees més senzilles són les que acaben triomfant, potser perquè probablement són les que es poden convertir de forma més fàcil en universals. El problema és que aquestes idees no abunden i és per això que quan apareix alguna automàticament es generen actes reflexos de còpia, de versió i de revisió. Això és el que va passar amb un dels grans jocs de la història, el Gauntlet. La idea és tan senzilla com atractiva. En un món antic, inspirat en fonts com les novel·les artúriques i la tetralogia de l'anell de Wagner, quatre herois han de lluitar per aconseguir sortir d'uns calabossos laberíntics. El desenvolupament del joc des d'una perspectiva dels personatges a vista d'ocell ens obliga a desplaçar-nos davant de quantitats inimaginables d'enemics. A banda de l'enorme jugabilitat que portava per si sol, el Gauntlet va aconseguir portar aquell granet de sorra que fa que un joc passi a la història o no. Per primera vegada es va aconseguir que quatre persones alhora poguessin compartir un videojoc i ajudar-se per poder passar els nivells. D'aquesta manera, el guerrer, l'arquer, la valquíria i el Mac utilitzaven els seus diferents poders per aconseguir un objectiu comú. Gauntlet, a més, es va versionar per molts dels sistemes existents. Tot i començar amb una màquina recreativa, al llarg dels anys 80, els usuaris dels ordinadors i de les consoles de 8-bits van poder compartir tardes inacabables de joc. La senzillesa és moltes vegades la clau de l'èxit. I l'èxit de jocs com el Gauntlet fa que encara avui el joc es revisioni per a les potents consoles actuals. Falta d'idees o idees insuperables. Personalment em quedo amb la primera opció. I la segona. Humanoid Catalana Game a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over al programa de videojocs d'Ona Catalana. La secció Game Classic d'avui en la primera part del programa la dedicarem a conèixer una de les sagues més importants de jocs de plataformes de la història, el Mega Man. A la tertulia d'experts que ocupa la part central del programa analitzarem què va significar Mega Man en la història dels videojocs i quina és la situació actual d'aquesta saga. També coneixerem l'argument de Gaulnet, un joc clàssic que va fer escola. A Game Over també analitzem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, un repàs de les novetats per totes les màquines actuals. Parlarem del joc de Ratchet Clank, per PlayStation 2, de l'Eternal Darkness per a la GameCube, del ToeJam Earl 3 per a Xbox, del Ring 2 per a PC i de l'Atari Anniversary Game per a la Game Boy Advance. Des d'ara mateix, durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover arroba onacatalana.com Un dels personatges més coneguts en la iconografia de la companyia japonesa Capcom és Mega Man. Un personatge amb aspecte d’heroi de manga tecnofuturista, conegut al Japó com a Rockman, que va aparèixer a mitjans dels anys 80. Un heroi que ha generat una de les sèries més llarga i intensa de la història dels videojocs. L’etern enfrontament de Mega Man i el malèfic Doctor Willy són els protagonistes d’aquest reportatge d’Albert Murillo. Està març de 1987, Capcom llança Rockman al Japó, aconseguint un esplèndid èxit en vendes i popularitat. Europa arriba més tard i com Mega Man. Comença aquí el primer personatge de gran èxit de Capcom. Mega Man feia el salt al món de les estrelles on ja hi havia en Sonic i en Mario. game classics. Game classics. Keiji Inafune és el creador de Mega Man, un desenvolupador que havia creat també el Ghost and Goblins. Els primers projectes de Keiji Inafune acaben amb Rainbow Man. El fet que la paraula Rainbow denotés un joc infantil va fer que cap com canviés Rainbow per Rock. Habia nascut Rockman, el personatge que tot el món coneixeria com a Mega Man. La història comença en un futur llunyà on la tecnologia permet dissenyar androides que ajudin les dures tasques de l'home. El Dr. Light i el seu col·lega Albert Willy treballen en aquest camp fabricant androides. L'ajudant Albert Willy, veient el potencial d'aquests androides, en roba 6 per intentar conquistar el món. El doctor Light, preveient el desastre, reprograma a Rock, el seu androide assistent, per lluitar i destruir els sis androides. A més, li inserta una arma anomenada Buster. De totes maneres, hem de dir que Mega Man està programat per preservar la vida humana. Això és realment important al final del joc. les característiques de gairebé tota la saga Mega Man és que a l'inici del joc podem elegir el Robot Masters que hem de destruir. Els Robot Masters són el nom genèric amb els quals coneixem els 6 androides robats. Aquests androides custodien el final de cada nivell. Aquesta possibilitat de començar de 6 formes diferents al videojoc era una característica original que definia aquest Plataformes com un videojoc ben especial. Els noms dels robots del primer Megaman eren els següents. Katman, que principalment va ser dissenyat per tallar arbres fins que el doctor Willy va canviar el seu destí. Iceman, que s'encarregava de fer investigacions a l'àrtic on les temperatures eren impossibles pels humans. Fireman, que fonia de xalles. Elegman, que controlava l'energia atòmica mundial. Bombman, que realitzava perforacions. I Gutsman, que era constructor. Dos anys més tard apareix per l'anès la segona part de Mega Man, amb el previsible nom de Mega Man 2. Curiosament aquest títol arrela molt més a Europa que no pas el primer. Males llengües parlen de la poc encertada portada del cartutx del Mega Man que no es corresponia amb el gran joc que contenia. En aquest videojoc i després de la derrota, el Dr Willy crea a 8 robots més, ara per destruir Mega Man. L’any 1990 apareix la tercera part. Mega Man 3. En aquest videojoc apareixen en escena dos personatges significatius: amb Protoman, germà de Mega Man i Rush, un gosset creat pel Dr. Light per ajudar el nostre heroi. Però a veure per què sempre ha de sortir la mascota infantil que ajui el nostre heroi en els videojocs? Per què? Quan la Super Nintendo començava a despuntar apareix Mega Man 4. Tot semblava indicar que Mega Man 4 sortiria per la Super NES, però Capcom decideix continuar en els 8 bits. La gent, però, esperava el salt als 16 bits, però encara no es produiria. Aquesta decisió afecta la sortida de les següents seqüeles, el Mega Man 5, que no rep el recolzament del públic, i el Mega Man 6, que després de l'èxit de l'anterior, Capcom decideix treure'l només per Japó. Nintendo, al veure-ho, compra la llicència i el distribueix per la resta del món. Recordem que la saga Mega Man es juga a la seva cònsola NES, L'any 1995 Mega Man apareix pels 16 bits, més concretament per la Super NES. És el Mega Man 7. Aquesta va ser la part de la saga on més canvis qualitatius a nivell de gràfics i de sò so vàrem trobar. Era d'esperar, els 16 bits s'havien de notar. A partir d'aquí, PlayStation, Sega Saturn i les consoles portàtils. Però d'això ja en parlarem a la tertúlia. Doncs això mateix, en parlarem a la tertúlia, el Game Masters, que començarà mateix. Game Masters, Game Masters. Entrem a la tertúlia, a la part central del programa per parlar en el Game Masters d'avui Som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, l'Albert García en Francesc Blasco, l'Eduardo Rodríguez i en Jordi Celles Benvinguts Hola. una setmana a més Hola. al Game Over Hola. i avui tenim un tema que crec que és prou interessant com el Mega Man probablement una, una de les sagues no suposo que m'equivoquaria si digués la que més és uh, prolífica però sí una de les més prolífiques en nombre de jocs no? estem parlant del Mega Man 8 només per a NES i d'aquí endavant tenim doncs, moltes altres versiones per moltes altres consoles i moltíssimes altres uh, plataformes d'un joc molt igual, no? o sigui, que, sí, que ha variat mira, poc al, al, al llarg del temps, no? amb el pas del temps. Mega Man repeteix sempre una mica la mateixa fórmula, aquesta mena de plataformer d'acció, uh -huh. on a, pas de, a part de passar les pantalles, saltar entre diferents plataformes, evitar els enemics, doncs va recollectant diferents armes que pots fer servir contra els dos enemics fins a arribar a un enfrontament amb un monstre final. En aquest aspecte potser se sembla una mica a una altra classe de Capcom en recreativa que espanyola per Comando el fet de que l'home bueno, no és ben bé un robot però és una mena de cíborg, un home un braç mecànic però realment, eh, a part d'això Rock, Rockman, o sigui Mega Man ha sigut una, una, una franquícia de Capcom que ha donat per molt Vull dir, no només s'ha estès potser al llarg de 20 anys que hi ha hagut una saga de Mega Man que ha arribat fins a Mega Man 7 o Mega Man 8 que després ha continuat amb Mega Man X mm -hmm. que ara últimament està en Mega Man 0 que ha saltat des de gairebé qualsevol de plataforma que ha hagut i que no només això, sinó que ha generat jocs paral·lels. Ha generat jocs com mig, eh, de rol, mig d'aventura, en personatges de Mega Man, ha generat jocs esportius amb personatges de Mega Man. Ha sigut una mica com el Mario i els Mario Cards, i aquestes uh -huh. coses. Són jocs que la casa feia, joc senzill, jocs senzills, jocs orientats a un públic que potser no es podia sentir atret pel, per l'origen, uh -huh. per l'estil de jocs dels Mega Man, però en canvi, sí que se sentia tret pels personatges, personatges que a més han estat explotat en infinitat de joguines, d'altra mena de jocs més tradicionals, en sèries d'animació, en pel·lícules, en mangas, etc etc. Estaríem parlant que, que... O sigui, estaríem dient que Mega Man és una de les grans mascotes de Capcom, per no dir una, una de les grans icones que ens podrien definir Capcom, o per dir-ho d'alguna altra manera, el símil de Mario, de Nintendo i, i de Sonic, de Sega, per a Capcom... Sí, és uno de los personajes más, cari más carismáticos del mundo de los videojuegos. Y tal vez, junto al icono de Street Fighter, Capcom... Eh, bueno, y también hoy en día Resident Evil se puede decir que son de las tres series más famosas que tiene mm -hmm. Capcom. Però probablement parlant de, de personatge, o sigui, d'icona, de dir, doncs, al Mickey Mouse, ¿no? Uh, en Capcom probablement el que tindria més punts per endur-se aquest premi seria Megaman, no? És Perquè... a, I és el que buscaven, més que res. O sigui, estàvem buscant un personatge que doncs, fes la competència d'aquests dos que ja hi havia. Uh -huh. I jo crec que, uh, que sí que Mega Man i Rockman uh, és una mica aquí, uh, a Europa i als Estats Units, penso, estem uh, rebent les conseqüències d'un gran èxit al Japó, penso, no? Un, un èxit gairebé sense precedents, no?, en a a vendes, és bastant popular, no? Sí, es que bueno, en Japón se usa mucho el tema de, de mascotas. Uh -huh. Toda compañía, todo, bueno, toda empresa, todo todo tiene su logo, su mascota, y, y sí, sí, fue el, realmente un, un buen juego, que obtuvo mucho éxito, y sí, lo querían hacer como icono de, de la compañía. Uh -huh. Estem parlant que Megaman té una estética molt eh, ambientada o molt inspirada en el que sería el manga tradicional, aquest manga futurista, diguéssim, no el manga realista, sinó el manga de, de l'estil tec tecno tecnològic o tecnomanga, diguéssim. No? A mi la... sempre m'ha recordat el dibuix del el dibuix del, del Rockman, sempre m'ha recordat una mica l'estil d'Astroboi, eh, mm -hmm. que potser la gent, potser no conegui Astroboi, però si pensa una mica en el robot de, de Mazinger Z, mm -hmm. que tenia unes formes, de, més aviat com arrodonides, aquests braços, aquestes cames, tenen unes formes més que rectes i més que quadrades, com mm -hmm. podies dir als Gundam, Eh, doncs eren unes formes més arrodonides i aquest, aquest robot, el robot de Rockman té també aquestes formes molt que a mi em fa pensar molt amb, amb el personatge podríem dir que és una barreja entre Mazinger Ceta i el Doctor Slum posant per cas <laughs> no, no. Mm, no, no crec pas Home, no, però per, per, per l'estil, sí. és dir, és un... A veure, podria ser una fusió, seria l'un no, i l'altre. És perquè el, el Pot... ninu, el rockman, és simpàtic, no és allò de dir... No és, és, no és agressiu, allò... o sigui, no són el exemple... Dolent, el Dr. Willy, no, són, són personatges que més no són aviat, agressius. Són més aviat simpàtics, no? a diferència, per exemple, del Metroid, que també és un altre joc a... per la Nintendo, que també és de característiques similars, també és un tio que va disparant i va saltant, mm -hmm. vull dir, no té gaire cosa més... El Metroid és molt sèrio, és molt sec, és molt... Sí, esquerre, realment, es, tot, es nota no? que es manga en aquest sentit, mm -hmm. no? que tots els personatges tenen, doncs, um, no són... Els enemics no són només carrent de canyorament, ja han, estan molt ben definides les personalitats, es veu molt bé les cares i les expressions que fan mentre jugues. Eh, un altre joc que també té una estètica semblant, en el qual també els enemics són simpàtics eh, i aquestes coses, és potser la, una, una franquícia que també ha donat bastantes jocs i bastantes seqüeles, com seria els Bomberman. Por ejemplo. Uh -huh. Sí, es que bueno, tiene la estética manga de finales de los años 70 en Japón, cuando había la mentalidad que Japón sí. se tenía que convertir en la potencia tecnológica del mundo y tenían que inculcar a los niños desde pequeños eh, pues ya te, te, tecnología, robots, ¿sabes? para que les gustara. Eh, eso fue Època Maledica, ho final aconseguir, aconseguir, eh? sí, sí, Maledica ho van aconseguir sí, sí. No només no el el 70... ja, amb els nens japonesos sinó amb els nens de, vaja, de la nostra generació que ja hem crescut una mica no? I a més en Rockman estava doncs, programat perquè no fes mal els a... humans no? I, I això a, a es comentava al reportatge que al final del joc que hi ha possibilitat de matar el, el personatge en qüestió en, en el doctor Willy, doncs no ho fa el, el Salva Aquesta és una permissa del joc robot de l'Isa Casimov no? ja, Exacte no, però ara que estem parlant de que el Mega Man és un personatge per la seva estètica orientat cap a un públic infantil, encara que també pot ser orientat a tot tipus de públic, val a dir que és un joc molt complicat, molt difícil i que estic segur que molts nens no, han, no han vist el final segur. Però això no és, no és només una... La dificultat no té res a veure una mica amb l'estètica. Jo no crec que estigui realment encarat cap a un públic infantil. Senzillament té una estètica del moment, potser per fer-lo més agradable, potser per fer-lo més còmic, en cert aspecte, no pas d'un un aire seriós, però que realment no crec que estigui realment encarat cap a un públic infantil, només per l'estil que té. Personalment, una de les coses que més em cridava l'atenció, i al principi em molestava i llavors vaig vaig aprendre a saber valorar del megaman, eren els enemics finals, o sigui, uns enemics finals normalment estem acostumats, quan està jugant un nivell en un videojoc d'aquests estil de plataformes, en el que arribes al final i l'enemic normalment és més gran que tu no? és un... o sigui, la mida ja et delimita, no la força, però sí et delimita que és molt diferent dels altres enemics que t'has anat trobant al llarg de al llarg del camí al llarg del nivell. Tu avançant, puges plataformes, et carregues robots, armes que et disparen, el que sigui, i al final trobes un gran monstre, un gran element que està allà al final per barrar-te el pas. En canvi, en el cas de Megaman, no. O sigui, els enemics de final de nivell en general no eren grans monstres, sinó que eren més o menys de la mida de Mega Man, i cadascun això sí tenia, com deies abans, a eh, Francesc, una personalitat molt ben delimitada, amb unes característiques molt semblants, però no era allò de dir, és que tinc ganes d'arribar al final per veure quin monstre espectacular em trobaré aquí, no? sinó que era un personatge que, a més a més, ja el coneixies prèviament abans d'entrar al nivell. No? És que moltes vegades, di... bueno, dins la història d'Ensemble del Mega Man, els enemics amb els que s'enfrenta, sobretot en les primeres parts, són robots creats també pel, pel mateix tutor que cre Megaman, que senzillament després un col·laborador de Megaman, doncs és el doctor Billy aquest que es converteix en dolent, se'ls emporta, els roba i els reprograma perquè siguin dolents. Per tant, molts dels enemics et trobes que tenen una forma molt semblant a Megaman, una estètica molt semblant però, si us fixeu, la majoria dels enemics tenen un nom concret que fa referència a una característica especial seva, a una, una, una tasca, arma tasca que havien de fer. Sí. Per realitat. exemple, Exacte. tenim Bootman, els, de, els del primer Megaman tenim en, en Catman, no? que és, té unes tisores al cap, en Goodsman, que és com una mena de jugador de futbol americà, l'Eisman, que és com de gel, no? És una mena no, us, de... no us recorda això una mica els enemics de Musculator, que tenen uns noms i unes coses molt estranys. Eh? Tenien ah. també els i coses rars. Tenim rares. Bombman, tenien Fireman, que és el de foc, i l'Elegman, que és l'Electric, el, no? O sigui, aquests són els els sis enemics del primer Megaman abans d'arribar al final amb el Dr Willy, no? A mi m'agradaria comentar només una cosa sobre els enemics finals de Megaman i és una cosa molt curiosa perquè em sembla que per Megaman 6 i per Megaman 7 o per Megaman 5 per Megaman 6 ara eh, no l'acabo de situar ben bé els enemics finals o alguns dels enemics finals es van decidir en un concurs o, obert un concurs públic que es va fer al Japó que realment era la casa el que feia era pues, un concurs entre les escoles i que cada noi eh, o cada persona que participava en el concurs dissenyava quin seria el seu Mega Man favorit que seria Impressió, un dels enemics del joc i que ens sembla que això es va fer per Megaman 5 i 6 i que per Megaman 7 aquest concurs o per Megaman 8 aquest concurs també es va obrir cap al públic americà que van diseñar dos, dos de mega Megams que apareixen en el juego. Sí, bueno, me acuerdo, se hizo para Megaman 5 y me acuerdo que, que yo envié un dibujo. <risa> <risa> Tenemos un, un, un testimonio directo. Sí, sí, vale sí, dir, me ¿El me van a escullir o no el van a escullir el teu eh, No, pero creo que alguna idea tomaron, porque en un Megaman posterior, yo hice un enemigo que, que era creo que le llamé boomman Boo creo era, era que le lanzaban Boomerang. Y salió uno que... Sal... No era el mismo, pero salió uno que, que lanzaba... O sea, se m'està posant la pell de gallina. ¿De qué año estamos hablando, por cierto? Eh, pues estamos a Megaman 5. Del pues... 92-91, ¿no? Sí, por ahí. Mm -hmm. L'altre dia, quan Albert Murillo preparava aquest reportatge, eh, va fer veure que en realitat també era una lluita pràcticament fratricida, no? entre, entre sí. germans, perquè, clar, el Rockman o el val com es diu aquest, Man, que recorda no? la setmana passada quan parlàvem de The Dragon. Eh? Aquí és un bolinario, aquí és un bolinario, no? Aquesta sí, és, és de, de coses, no? és perquè dir, clar... tot tot el robot està encrats pel mateix, clar, eh, no, no, pel no, no, mateix no, germans, no? que, a, a més, ha donat molt, molts escrits a internet, eh, de l'altra història de Megaman o la meva història de Megaman, perquè es veu que les instruccions en, en aquest cas no explica el rerefons eh, cert de, de tot el que mou en Rockman, doncs, eh, hi han escrits impressionants de gent que explica el que realment li passa pel cap en Rockman, no? Que ha de lluitar contra els seus propis germans que ell, ell el van construir com a assessor de, del doctor Bo, com si diguéssim, perquè ajudés a fer aquests aquests, eh, doncs aquests, eh, aquests robots. robots per ajudar a certes tasques que eren molt difícils, a, a, encara que és un futur eh, doncs, molt llunyà, era molt difícil de fer per una persona humana, no? com a que per anar a l'Àrtic i fer doncs, certes tasques, doncs, hi havia un, un, un personatge concret. Doncs clar, eh, s'han escrit molt de línies de, de gent que explica una mica el que li passa pel cap a Megaman. De gent que té poca feina, veig. Sí. No, no, i molt de temps. No, però és curiós no, que, que això... I una mica et dones compte de la, de la de importància d'aquest videojoc. No? Albert. En relació a, que deia, a això que deia l'Albert, doncs, eh, tu quan veus un Megaman, penses, mira, un joc d'acció, no? No és res més que això. Però si aprofunditzes en la història, et dones compte que té un rerefons, una història tan complexa, que, per exemple, per preparar-me una mica al programa, vaig estar llegint unes quantes pàgines web i vaig acabar Vamos, fatal Des Perquè aquest... és una història molt complexa Realment és més complex que si et planteges la història de Mario Per exemple, no? que dius és una altra de les grans històries Dels videojocs i realment Mario és Segrestant la princesa, vaig a salvar-la no? Mario sí, potser és, és més senzill sí, en aquest aspecte no? Però per exemple la Mega Man Comença amb una història, el que passa que Al llarg de tantes i tantes secoles com hi ha hagut La història ha d'anar evolucionant S'ha d'anar aprofundint i al cap i a la fi Cada part és només un capítol més mm -hmm. Al igual no pots continuar sempre amb la mateixa Encara que el desenvolupament del lloc sempre acabi sent el mateix doncs la història, el que fa que la gent a part d'agradar-li el joc, doncs, es miri unes sèries de dibuixos animats, es miri uns còmics o compri uns sinots, o aquestes coses és perquè realment Evolucioni. hi ha una història molt més És com aquelles sèries de dibuixos animats que cada dia s'acaben tal com han començat, per tant el capítol següent cada dia serà igual que el començament no? i per tant no hi ha un abans ni una, ni una evolució psicològica dels personatges no? A mi m'agradaria comentar només a partir d'això que comenteu de la profunditat de l'argument de Rockman, és que a la setena part, eh, també ens alçant una mica amb el que Astur sobre que Rockman està construït en base a les tres lleis de la robòtica de Simov, una de les quals la principal és que no pot, ferir a un, no pot matar a un ser humà o cap per inactivitat permetre que mori. Doncs, fi, això sempre ho aprofita el dolent, el doctor Billy, per sortir-ne a perquè al cap de la fi ell sap que no el podrà matar mai. Doncs al final, una cosa que amb la versió americana i la versió japonesa encara tenen diàlegs diferents, a la versió americana Rockman diu coses com et mataré, no et podràs escapar de mi, aquestes coses, la versió japonesa no ho diu, passar-hi un llenguatge més sutil, molt més japonès, uh -huh. però ve a dir el mateix al final de Rockman és un dels punts àlgids de la saga, al final del Rockman 7, perquè ell es troba que realment té Rockman a les seves mans i el vol matar. Al final no l'acaba matant, ell se li escapa perquè li recorda que no en pots matar perquè estàs problemat per no poder sí, és és un matar. Un drama, I ell s'escapa, però realment Rockman es veu... Eh, en aquell, si veieu les imatges i tal, ell es veu realment molt convongit, unes imatges en què es veu molt, som, molt assom, assombrejat... Eh, perquè realment, eh, és una de les coses, ha estat a punt de trencar amb una de les normes del seu propi disseny. Vull dir, l'odi que durant aquest set capítols s'ha anat desenvolupant cap al que li ha robat els seus germans i el fa lluitar contra mm -hmm. ell, això que dèiem d'aquest reforç que té Megaman a darrere seu, ha obligat a que ell estigui a punt, realment, de trencar una cosa que, que li hagués proposit la seva pròpia mort, sí, que Estem, estem parlant d'una intel·ligència artificial que està evolucionant, a més a més, a partir de, a partir de totes les coses que, que va aprenent, no, Megaman? Sí. Perdó, una llei de robòtica que, que HAL 2000 no va respectar, per cert. Això tot depèn de, de, de, de qui. Depèn no, de, de l'intèrpret. Sí, no? Però realment és, és, és curiós perquè clar, les, les regles de robòtica de Simov doncs, estan circuncides a, a l'obra de Simov. Uh -huh. Realment no tenen per què complir, regir a tots els robots, però que aquesta gent hagi decidit eh, recrear en el seu món aquests robots doncs que segueixin regits per aquestes, aquestes regles de la robòtica i a sobre incorporar-les dins del seu argument d'aquesta forma doncs, també li dona una dimensió molt més important. Si sí, parlem de Mega Man, estem parlant principalment de Nintendo Entertainment System, bàsicament. O sigui, em refereixo a que, a que els jocs que tots recordem en aquests moments o que la majoria de nosaltres recordem perquè probablement havien ser els primers que devíem jugar devien ser els de, els de Nintendo. És així o no? Bueno, sí. A veure, el principio de, de la saga Mega Man tuvo, aparte, su éxito en Nintendo, y no solo en Nintendo en Japón, sino en Nintendo en resto del mundo. Fue donde la primera versión que salió en Occidente fueron para la Nintendo 8-bit. Y otra cosa, en, en Estados Unidos se comercializó una serie que se llamaba Capitán Nintendo, que también la dieron aquí en Europa, que salía a los personajes de, bueno más míticos de Nintendo, digo, como Mario, Link, Mega Man. Simon digo, Belmont, també. Però que la gent, claro, yo, me acuerdo que jo veia esa sèrie de pequeño y yo digo, ostras, te da a entender que, que Mega Man es de Nintendo, pero que después dices, no, es de no Capcom. És. Uh -huh. Pero es que estava tan ligado a Nintendo que, que, que hasta podías confundir. Molt unit. Com... Llavors ha evolucionat per tots els altres sistemes, no? Ha sigut un, un joc que ha pogut anar creixent, diguéssim, perquè, evidentment, la marca Capcom és una marca independent de sí, sí. qualsevol uh, màquina creada o de qualsevol marca de plataformes, de Nintendo, de Sega, de la que sigui, i, i ha pogut créixer en moltes altres plataformes, no? però els primers uh, Mega Mans que tenim presents són els de 8-bits. No? El fet que a Nintendo també l'interessés interessés que, doncs, que aquesta saga continués, eh, l'exemple clar és quan uh, Mega Man 5, 6, que l'èxit no és uh, tan fulgurant com els anteriors, però... Uh, em sembla que a Japó només tenen intenció de, de treure el Mega Man 5-6 pel Japó i Nintendo diu, una i compra la llicència i ho fa per tot el món. Vull dir que són ells mateixos també que, que, que es fan una mica el personatge seu. M'encantaria una mica destacar també, eh, a veure si esteu d'acord amb mi, que eh, d'aquest joc una de les coses que més m'agrada són les introduccions. Sobretot, eh, com més enllà te'n vas anant de la saga, les introduccions que hi ha el, quan tu poses el cartutx o quan poses el emulador si no tens la sort de tenir el joc. No? Hi ha un que és el número 5, no sé si ho recordeu, on sempre fa referència doncs, a l'últim joc que tu has acabat o que no has acabat que t'has carregat doncs, el, el dolent de, de, el doctor dolent al doctor Willy. doncs hi ha unes imatges que recorden moltíssim a l'inici de Alien 2 se lloc que es, es connecta la nau Nostromo uh -huh. perquè doncs, eh, allà ja suposo que l'ordinador troba eh, alguna senyal que està programat per doncs, despertar eh, tots els, els que ja hi habiten no? uh -huh. doncs, eh, a la cinquena part ja, eh, en el moment que mor o que eh, acabes el parc 4 Uh, el, el doctor Willy tenia d'una doncs, uh, doncs un, manera connectava amb una, amb una nau on hi havia vuit uh, personatges més, més que es despertaven i llavors es veu com es desperta la nau i com s'obren les càmeres. Les càpsules a l'estil Alien. A o sigui, a perquè alien. de fet Alien, la pel·lícula sí que va marcar una, una línia en el tema de, dels viatges interespacials no? a l'hora de dormir. No? O sigui Estava molt clar, a, clar, part, robots, a partir d'Alien tothom es posa dins d'aquella mena de càpsules transparents no? i queden allà dins, adormits, allò per anys com, i anys. Com a Walt Disney, eh? vamos. No? <ríe> o a Walt Disney. Disney. Disney, exactament. <ríe> això, no, això no és un mite, no? És, és cert, això? És cert, sí, sí. I a l'Esperslie és viu, també. <ríe> <ríe> Aquest argument, si sí, fixeu, és molt semblant al del començament, em sembla, de la saga Mega Man X, perquè el començament de la saga Mega Man X eh, representa que, bé, s'ha construït un robot eh, tan superior i tan... Un, sub... un robot que té sentiments o té capacitat de pensar per ell mateix que se suposa que no tindrà... Quan s'acaba de construir el robot, nas... veuen que necessita com 20 o 30 anys perquè d'anàlisis per determinar que aquest robot sigui estable i no es torni perillós. I agafen i el tanquen dins d'una càpsula, dins del laboratori de... del doctor, no recordo com es diu? Willy. No, el doctor Willy és el dolent. Doctor Light. El doctor Light, el doctor el tanquen dins una càmera dins, dins, dins el laboratori del doctor i el deixen allà durant 30 anys que També es va generalitzant eh? ja que es va generalitzant fins, fins a, al final es despertarà si realment és un robot que serà estable, serà bo mm -hmm. encara que tingui llibertat de pensament bueno, hi ha un accident, no s'enterra sé tot, tot es, es destrueix el laboratori i al cap de 30 anys, que quan comença el joc el apareix aquest mecanamanequist que, que en unes excavacions troba en el laboratori i desperta ell de la càpsula en aquest moment em mm -hmm. recordo una mica aquest sí, argument sí. és la pel·li de l'Spielberg, intel·ligència i artificial sí, sí, sí, sí, és que a partir sí, d'aquí podem trobar referents Però fins i tot, arreu, sí, fins sí. tot amb, el, amb els robots de, de bola de drac l'A16, l'A17 i l'A18 que la no són autopistes sinó sí. no robots, <laughs> eh? sí, sí, sí. que ho vam aprendre en aquella època eh? <laughs> que eren robots que també havien estat adormits molt de temps no? bueno, també el que hauria de destacar a partir de la saga Mega Man X que seria el canvi de look cambio de diseño de, de Mega Man. Que está bien acorde también a las nuevas plataformas en las que se basa. Sí, y además también que le dieron un enfoque eh, más juvenil el, el look. O sea, no tanto, no tan... Bueno, eh, lo que hemos comentado antes, que tenía más look infantil que el juego sea infantil eso ya es otra cosa. Uh -huh, exacto pero el el look que le dieron fue totalmente juvenil y bueno, más un poco agresivo y más con la mentalidad de, de hoy en día, al revés dels 90. El propi protagonista de la saga Mega Man X era com el Mega Man, però amb uns anys més. Mm -hmm. Quin és el futur de Mega Man? O sí, sigui, sabem quin és el futur, o sigui, aquestes tres dimensions de Mega Man, eh... És això per, per on hem d'anar? O sigui, hem de perdre aquest, aquesta, aquest joc bidimensional absolutament Aquest arcade de plataformes clàssic I ens n'hem d'anar ja directament cap a les 3 dimensions Que és cap on sembla que ens està marcant tot? Bueno, sí i no, sí, no. Gràcies a les consoles portàtiles S'estan seguint programant Megamans en, en 2D I bastante bé, bueno, tècnicament I bé, bueno, per PlayStation 2 també Rockman eh, X, X7 és uh -huh. en 2D Pero en, en Gamecube, y se supone que a partir de Gamecube... Eh, bueno, ya antes anteriormente había salido Rockman Dash para, para PlayStation y posteriormente para Nintendo 64. Que era un Mega Man en tres dimensión. Sí, sí, pero aparte era un Mega Man muy raro porque sería el protagonista sin, sin el casco. Y bueno, no sé, muy era algo bastante raro. No, no, ¿Para tampoco... Play no hubo también un recopilatorio de, de clásicos de, de Rockman? Pues ahora que ahora no recuerdo, Mega Man Collection... Pot ser, que, pot ser que sortís, el que passa que no era més Puede que recollir ser. allò retocant una miqueta als gràfics dels, dels jocs clàssics, I... no? No, no, era, no era un joc nou com el que sí que va ser el de 3 dimensions, que més era especialment lleig, A, ara... eh? el Mega Man en 3 dimensions. Sí, no, és que el primer sí. Mega Man de PlayStation no en 3D... Molt, D, no estava molt ben aconseguit. No, I dir, el de Nintendo 64 sí. tampoc. Dicen que el Rockman eh, Transmission, que se llama el de Gamecube tienen que no tiene mala pinta, pero es que tampoco le están dando mucha importancia porque no lo programa ni Capcom, lo, pro, lo programa Arica, que es una subsidiaria de, de Capcom. Y lo que estaba comentando antes, de a partir de la saga X, el cambio de look, también para, para Zero no le cambiaron tanto el look, pero habría que destacar en, en las versiones de Saturn y PlayStation ya se empezaron a poner intros basadas en la serie de animación de, de Mega Man, que, con el nuevo look que, bueno, que muy muy bien, muy bien técnicamente. La desgracia que las versiones europeas y americanas, las canciones cantadas de... en japonés de la intro las censuraban. Sí, sí, no, las quitaban directamente, ponían solo la imagen. O sea, ni no... banda sonora, ni música, ni... No, la ni música res. sí, sí pero la, la, la, la letra. Sí, la letra, sí, se le quitaban. Uh -huh. Estem parlant, per tant, que el futuro de Megaman pasará más o menos por las tres dimensions en las grandes eh, plataformas de d'estar a casa, diguéssim, de televisió per jugar tranquil·lament i en les portàtils podrem continuar jugant als megamans XC, diguéssim, de... de dues dimensions tal com hi hem estat jugant. És una mica trist, però que cap com deixi perdre d'aquesta manera el que ha estat una mena de gallina dels ous d'or al llarg de més de 15-20 anys de la seva sí, història, Sí, jo crec no? que val més això, que les coses deixin quan el, més o menys eh, hi ha un punt àlgit o quan la cosa encara és decent i no pas que s'arribin una cosa com aquest que dèiem de la Playstation no? que, o de la 64, però, era, Per no? exemple, estem parlant d'un Mario Sunshine com parlàvem fa 15 dies sí, però, que estem però, dient aquí... que ha superat el que, el que seria doncs, el joc de referència com el Mario 64, no? Diguéssim, uh -huh. com a mínim estaria l'alçada, no? Sí, però com que aquí la cosa ja va de baixa, possiblement ja, bueno, no tinc cap més interès no, que aquest. Uh, per acabar ja amb el tema Rockman, acabar ja amb el, amb el tema Mega Man, quines són les coses que com a joc creieu que va acabar d'aportar que, que canviessin? Uh, un tipus de jocs com els que nosaltres estàvem acostumats uh, a jugar ja, que eren el típic joc doncs, que un personatge, el veus de costat, va avançant va saltant i es va carregant enemics quins elements uh, per vosaltres eren el que, allò que us van dir doncs, mira, aquest joc és diferent, perquè en realitat n'hi ha d'haver alguns d'aquests elements, si no, aquest hagués estat un joc més que hagués passat doncs, uh, sense pena ni glòria com, no sé, tants d'altres que varen aparèixer per a, per a Nintendo no? jo, tinc, jo tinc una opinió que, que a em crida bastant l'atenció del Mega Man, que és la que només de començar podies triar el nivell en el que podies, en el que volies jugar, no? o sigui, uh -huh. podies triar l'enemic que volies eh, com a objectiu. No? Deies, ah, doncs avui em ve de gust començar pel món del gel, no? avui vull començar pel món del de, foc. Sí, però podies això era una mica triar no? uh, un engany, perquè de fet uh, hi ha un ordre establert que et fa molt més fàcil arribar al final perquè quan arribes al final de cada un dels personatges et dones certes armes o certs poders que després eh, t'és molt més fàcil eh, continuar doncs, eh, intentar eh, acabar-te'l. Això em el referia, no? per exemple, en Megaman també es transformava, no? canviava de color, sí, per això el exacte. tema de que s'havia de dir Re Rainbow Man. Una de les coses, Man, de les coses no? que comentava abans és que el nom no es va canviar de Rainbow a Rockman, sinó que durant el desenvolupament del disseny del joc es van escollir dos, dos noms. Mm -hmm. Un d'ells era, era Rainbow Kid Rockman i es deia Rainbow Kid Precisament perquè cada cop que agafava una arma nova canviava de color. El que passa que al final es va decidir prescindir de Rainbow Kid i es va quedar només amb Rockman. Vull dir, no va ser una transformació al nom, sinó va ser una, un abraujament del nom. I el nom de Rainbow li venia precisament per aquesta característica tenia. Cada cop que agafava una nova arma o adquiria un nou poder, la seva armadura doncs, anava canviant de color. Sense cap mena de dubte, Mega Man o Rockman, com preferiu, és una de les grans sagues de videojocs de la història. Avui l'hem estat analitzant en el Game Masters, fem una pausa i tornem de seguida amb l'argument d'un joc que també va crear a escola. Game Over. Estem al Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. Hem repassat una de les grans sagues de videojocs de la història, el Mega Man, i anem a descobrir l'argument d'un altre joc que també va crear autèntica escola. És el Gauntlet. La història de l'esfera sagrada. Els negres núvols arriben sobre els seus camps. Quatre arribat, però només dos podran continuar. La porta del lloc al qual el pot portar la mort espera... Allò que és Gawlet. Mòrec espera ansiós l'arribada dels valents soldats, que estan preparats per entrar-hi. Saben, però, que potser mai no compliran el seu objectiu. L'esfera sagrada està tancada en el nivell més profund de Gawlet. Sense l'esfera sagrada, Mòrec sap que els mortals que viuen a Render es troben desemparats contra els seus poders màgics. Mòrec la va robar i enviar a Gawlet. I amb ella va enviar fantasmes, dimonis, encantadors i encarnacions de la mort per guardar-la. Els soldats necessiten la teva ajuda. Tria entre aquests quatre guerrers l'heroi i segueix l'aventura. Tor el guerrer, tira la valquíria, marlina el bruixot o questor el Mac. La màgia de Render és a les teves mans. Instruccions de Kaulet d'Atari de l'any 1985 per l'ANES. Doncs aquestes eren les instruccions d'un joc que probablement la gent poques vegades se les devia llegir perquè era un joc d'aquells en els que quan tu començaves a jugar la primera partida era tan senzill, tan fàcil de fer-ne a l'hora tan absolutament jugable i addictiu que t'enganxaves directament i no podies deixar-lo de jugar durant hores, fins i tot encara d'una manera molt més atractiva si estaves a la màquina i podies jugar amb un altre company o amb un altre o amb un altre, o sigui, fins i tot amb quatre va ser un dels primers grans jocs que van uh, impulsar el tema dels quatre jugadors simultanis no? Sí, va ser un dels jocs que, que realment podies jugar fins a quatre persones a la vegada i el més curiós era sobretot perquè destacava molt més en els salors recreatius per la, pel disseny de, del cabinet que havia de, de tenir espai per quatre joysticks, als botons i a sobre que els jugadors que estaven als dos costats poguessin veure bé la pantalla. Perquè, clar, si us imagineu el que és el televisor, tens dos persones una enfrente d'altra, però els altres dos jugadors ja estan de costat i no seva molt bé. I això també ha influenciat moltes vegades a la posició del joystick, que també amunt no era realment amunt, sinó que havien d'estar posats una mica en diagonal perquè el moviment correspongués. Realment, Gumblet és un dels jocs que com tu has comentat, és super senzill de jugar. Tu ja veus quan comences allà, l'únic que tens que fes és apretar com un boig i anar, el que I anar pel l'antel·locatori pel mig, perquè és que és, és realment sufocant. Arriben, arriben i no paran d'arribar. I cada, cada clau que trobes, cada cop que passes a prop d'una paret, vas amb por de dir el que em vindrà ara Perquè realment I és que els veus, a més els veus no, sí, sí, sí. Esperances, estaran... més, ja hi havia aquell efecte estratègic que eren els generadors de monstres mm -hmm. que te'ls havies d'anar per evitar que sortissin tants sí. que els veies i que ja veies que anaven en sortint a més cada monstre realment, encara que hi havia una quantitat increïble de monstres cada monstre tenia la seva particularitat especial uns eren més vulnerables a l'atac màgic altres des de distància, altres des de prop també cada personatge tenia les seves característiques diferents i uns eren més efectius golpejant els generadors i destruint-les, altres eren més efectius disparant de lluny o fent servir objectes màgics, etc. Realment estava molt bé, més a més, l'originalitat uh, del joc no era en si en la gran capacitat gràfica que tenia, sinó que eren gràfics senzills, sinó en la capacitat que, que van tenir els programadors a l'hora de, de fer-lo, a l'hora de programar-lo, de poder mantenir tants personatges alhora en una mateixa pantalla sense que el joc es ralentitzés, no? O sigui, hi havia vegades eh, centenars de personatges que s'estaven movent fantasmes, orcs, eh, diables varis, més els teus personatges, més armes que es disparaven, més tot plegat, i es ralentitzava, però no molt. Sí, es, bueno, és es que un dels los puntos fuertes que tenía Gaulet, aparte de l'ambientació, ambientación, digo, porque más eh, siempre ha gustado mucho a, a la gente del rol i eso, el tema de orcos, magos y lo bueno que tenía gablet para que sea que se lo hizo convertir en un título directivo además de los cuatro jugadores era que las pantallas se es que eran auténticos laberintos era, y era bueno no sé, creo que una pasada perderse Por laberintos, sabiendo que, que tienes a tres jugadores más en pantalla, que te están persiguiendo una legió de orcos, que los tienes que cargar. El problema, a més a més, passava quan un jugador volia anar cap a un costat i l'altre volia anar cap a l'altre, no? que la pantalla en aquest cas no es dividia i quedava doncs com bloquejat i no, no podies tirar més cap a un costat o més cap a l'altre I, no? i quedaves clavat. I abans el Francesc comentava el disseny de, de la pantalla, de la recreativa, com si diguéssim. Jo el recordo, no sé si m'equivoco, de, de que era una pantalla d'aquestes com si fos una taula, Pot ser que fos també un gaulet amb quatre jugadors, era una taula on hi havia la pantalla mirant cap amunt, mm -hmm. com aquí jocs de de futbol o de hoquei. Ha sí, això jo se li diu cockpit, això no se diu uh, no cóctel, se diu cóctel aquesta disposició de uh -huh. de l'arcade amb la pla, amb, amb la televisió mirant cap a dalt crec que és possible, però jo no, no ho tinc present. Jo, tinc jo no present, ho tinc present, present però seria, una... seria preferiblement una de les millors maneres de jugar al Gauntlet, no? tenint en compte que el joc és amb un punt de vista genital, per tant, sí. des de la vista sí, d'ocell, sí, sí. i per tant, doncs probablement seria sí, no una ser, de les no millors ser, maneres de jugar. No seria no? estrany que hi hagués que... una versió d'aquest estil. A la meva memòria està aquesta imatge i també està guardat al costat el so digitalitzat doncs, de, de la persona que anava dient exactament què és el que agafaves, perquè també era una Aha. cosa bastant espectacular, encara que ja havien sortit doncs, digitalitzacions de de veu, com, com cantava la màquina que era, que era maquíssim. Sí, el, el, és una de les, de la... hi havia unes veus digeritzades que tenien al començament doncs, que entraves una mamorra sí. o que havies de fer dalt. Una cosa que després quan va passar a versions domèstiques em sembla que no va tornar a aparèixer fins la versió de Mega Drive, que era una versió també molt especial, perquè el cartuch era un cartuch especial que tenia a dalt dos ports de joystick extra. Era un cartuch una mica més alt que tenia dos entrades de joystick dins el propi cartuch, amb el qual podies realment jugar es deia Gauntlet 4, precisament, perquè a part que tenia diferents modalitats de jocs, tenia la modalitat clàssica del Gauntlet, on podies jugar dos persones amb els seus mandos connectats a la, a la pròpia Mega Drive i dos persones amb uns mandos connectats dins del cartuch. Realment no hi ha dia de game over que no anem a dormir sense haver pres alguna cosa nova, eh? <ríe> perquè jo el Gauntlet aquest amb, amb, amb un cartuch amb dos... Ports Més, per això no l'havia vist mai ja, ni el coneixia. Doncs era, eh? era de Tengen, em sembla, la versió per uh -huh. i em sembla que ja ho havia fet altres vegades per el, el Tengen Futbol, uh -huh. em que també havia fet un cartutge especial que tenia entrades uh -huh. d'extra per... el clàssic multitap, diguéssim, Exacte. de, de, de juntar, doncs, eh... tenia el seu propi multitap. Estic, estic convençut de, de gent que donava la volta a la tele per tindre <laughs> aquella estè, bueno, aquella perspectiva des de dalt, eh? <laughs> o sigui, a veure... Si us, sembla, si us sembla, és que tenim poc temps avui i tenim una petita peça molt ben guardada que ens ha preparat l'Albert al llarg d'aquesta setmana que és un tràiler, un tràiler de videojocs cada vegada s'estan posant més de moda cada vegada gràcies a internet i que cada vegada encara que ens costi ens una mica més de pressa eh, s'estan posant més de moda tràilers de videojocs a través de la xarxa i probablement un dels grans jocs d'aquest Nadal serà un joc que es diu Kingdom Hearts és portada de moltes revistes d'aquest mes i per tant nosaltres el que hem volgut fer ha estat recollir una mica el que és el tràiler d'un que serà probablement el gran joc o un dels grans jocs de finals d'aquest any. Are you still dreaming? But how far could it have taken? Who knows? Suppose you get to another world. When the Heartless came, everything changed. This world has been connected, tied to the darkness, soon to be completely eclipsed. the storm? Oh no, the raft! What's that? Those that attacked you or apt to keep who composed the dark Doncs eh, ens hem quedat tots petrificats aquí, en la cadira. És realment espectacular és <laughs> el trailer d'un joc que es diu Kingdom Hearts que és un joc que mescla una mica doncs, el que serien els personatges de la Casa Square uh, Final Fantasy, perquè ens entenguem amb els personatges de Disney o sigui, uh, veurem els personatges de Final Fantasy juntament amb Donald, amb Goofy i amb, i amb, i amb els dolents de la Sirenita de, de, de, de la, de la madrastra capi, el, de, la, de la Blancaneus el Capitan Garfio, el Capita Garfio i tots sí, aquests, sí, sí, no sí, sí. Edu? Eh, sí, bueno, és es que és impactante perquè és la primera vegada que Squarzov Eh, bueno, viceversa, digo, tanto que Squaresoft se junta con una compañía americana y Disney que se junta con una compañía japonesa para, para trabajar en un producto, ¿sabes? Para coproducir el producto. e eh, Impacta ver el, el ambiente épico que transmite cualquier episodio de Final Fantasy… Junto a los personatges de toda de Disney, la vida no? Sí, sí O sigui, serà es... qüestió okay, de tenir-ho alerta d'estar-ne pendents en un Game Over i deia que ara més temps probablement un reportatge de, de Game Now per parlar una mica també sobre Kingdom Hearts hem volgut donar aquesta petita peça aquest petit sprite per uh, il·lustrar el que probablement serà un dels grans jocs, un dels més venuts senzillament perquè els personatges la franquícia és uh, un caramel tan dolç no?, que probablement uh, per si sol per la portada es uh, vendran milions de còpies d'aquest joc arreu del món si us sembla Deixem la tertúlia i anem directament a l'apartat d'actualitat del Game Over d'avui. Game Now. I entrem a l'apartat d'actualitat del programa, entrem a analitzar quines són les actualitats en videojocs d'aquesta setmana. Precisament aquesta mateixa setmana ens ha arribat a les mans el primer abans del que promet ser un dels grans jocs de la temporada per a PlayStation 2. Insomniap Games, l'equip creador de l'aventura Spyro the Dragon, ha treballat intensament per donar els últims retocs a Ratchet Clank, la seva gran aposta. El joc ens situa en un planeta que mescla la fantasia dels decorats de la pel·lícula El cinquè element de Luc Besson amb els personatges coloristes de la pel·lícula d'animació El gegant de ferro. En aquest planeta coincideixen Ratchet, una mena de lleopard antropomòrfic amb ganes d'aventures, i Clank, un robot malèfic reciclat en bon androide. Tots dos hauran d'unir les seves forces per desfer els plans del malvat Sherman Drek. El joc ens recorda moltes altres aventures, amb un desenvolupament en tres dimensions. De fet, els nivells que hem pogut provar ens han recordat a la versió per a PlayStation 2 que va realitzar Disney Interactive per a la pel·lícula Lilo and Stitch, amb un nivell de detall molt més elevat i un art final amb un estil molt particular. Una de les característiques més destacades del joc és la gran quantitat d'eines i armes que els dos protagonistes podran utilitzar per avançar en les seves aventures. La majoria excepcionalment originals i a tantes armes tan diferents i tan divertides que els creadors del joc a l'espera de la sortida definitiva a finals del mes vinent han posat una pàgina a internet perquè els fans puguin començar a fer boca. L'adreça és www.ratchetandplangadgets.com per altra banda, també podeu veure el tràiler del joc a la web oficial de PlayStation 2 Europa. Apunteu bé aquest nom perquè segur que sonarà moltíssim a partir d'ara. Ratchet Plank, ben aviat per a PlayStation 2. Tots aquells que us agradin les classes d'història teniu el vostre abast Eternal Darkness, Santis Requiem, una barreja de joc d'acció, aventura gràfica i RPG en la qual es viatja a través dels últims 2.000 anys i en diferents llocs. Des de l'actualitat fins a Roma... La jove estudiant Alexandra Rovias viatja en el temps a partir de la investigació de la mort del seu avi. I tot sota el prisme de 12 personatges protagonistes del joc i lluitant amb les armes típiques de l'època en què es desenvolupa el joc, un centurió romà o un ciutadà estatunidenc de l'any 2000. A banda del terror, els espans i el mal rotllo d'Eternal Darkness, sanity Requiem, d'aquest joc destaquem, per exemple, el motor d'animació que fa que els personatges semblin francament reals, a més de generar sensacionals gràfics 3D i textures i efectes molt ben aconseguits com la boira, per exemple. La salut dels personatges també té una curiosa manera de ser mesurada. Si no aconseguim derrotar els enemics, l'indicador de salut augmenta, donant lloc a al·lucinacions vàries. La música i els efectes de so estan molt acurats i acompanyen perfectament els moments d'angoixa i terror que provoca Eternal Darkness Sanity Requiem, tot plegat amb una alta jugabilitat. D'aquesta manera, Nintendo també aposta pel club públic adult, en una consola que sovint ha estat acusada de publicar jocs per un públic més aviat jove, a la venda a partir de l'1 de novembre. XBOX Imagineu-vos que totes les pel·lícules de marcians invasors des del punt de vista invers, o sigui que hem d'agafar el paper d'uns pobres extraterrestres que viuen tranquils en el seu planeta i que de sobte es veuen envaïts per milers de turistes terrícoles. Aquest original argument era el punt de partida de dos dels jocs més originals que van aparèixer per a Drive als anys 90, tou Jam Earl 1 i 2. Anys després, Sega torna a fer reneixer els dos extraterrestres amb més ritme de la història dels videojocs i els renta la cara en la seva tercera part per a Xbox. El joc es diu Toe Jam and Earl 3 Mission to Earth i recull tota la tradició de les seves anteriors edicions, però en un entorn tridimensional. En aquesta nova aventura, com sempre plena d'humor i de música funky, Toe Jam i el seu company Earl han de recuperar els, els 12 discos sagrats del funk, robats per alguns terrícules turistes que han anat al seu planeta. A més dels dos personatges tradicionals, també podem escollir protagonitzar el joc amb la Tisha, la versió femenina dels habitants del planeta funky. Amb aquests tres personatges haurem d'explorar els enormes 25 nivells generats aleatòriament en tres dimensions, haurem de lluitar amb terrícules utilitzant l'antic art del Fangfu i finalment enfrontar-nos a l'enemic dels enemics, l'antifang. La bona, molt bona música fang és un dels elements més importants de la tercera part d'aquest joc. També manté opció de dos jugadors simultanis formant un equip. Vaja, que passar una bona estona i riure de veritat amb la Xbox ja és possible gràcies a SEGA i a la seva versió en 3D de tot un clàssic. Aprendràs a ballar fang, a rapejar i a caçar terrícules com si fos el més normal del món. Tougeman Air 3 estarà disponible per a Xbox a partir del mes vinent. De El 1998, Arxeltraig va commoure el món dels videojocs per fer amb una aventura gràfica titulada Ring U, un joc basat en l'obra wagneriana al mateix temps inspirada en la mitologia germànica i escandinava d'on mateix Tolkien va treure les idees per escriure el senyor dels anells. En aquesta ocasió es tracta de la llegenda d'un nen que no coneix la por, d'una espasa trencada que ha de ser forjada de nou, de la lluita contra el drac que guarda un anell que dona poders, de Siegfried matant gegants i guanyant-se la mort de Valkyria. Vaja, un ric món de llegendes que ha inspirat de nou a Philippe Drulet per crear un videojoc on les imatges en 3D a temps real es barregen a la música de Wagner. A Ric 2, el crepúsculo de los dioses, i trobem 24 personatges diferents, com déus, herois, dolents, dracs, ogres, amb els quals travessarem 25 àrees diferents, boscos, castells, ports, tot dissenyat pel geni creatiu de Drillet. Cal dir que el jugador d'aquesta aventura gràfica va descobrint pistes al llarg del joc, la qual cosa li facilitarà la solució dels animes. Estem davant, doncs, d'un joc on els trencaclosques es poden resoldre amb una relativa facilitat, tot com d'altres que conviden a buscar la solució en alguna de les moltes guies que s'ofereixen a internet. Un joc del qual s'ha tingut cura fins a l'últim detall, com ho demostren la música, els gràfics, la jugabilitat i els més de 30 minuts de cinemàtics que mantenen el ritme èpic de la saga d'una manera extraordinària. Game Boy tots els fans dels jocs clàssics deuen estar a punt de comprar-se ja una Game Boy Advance perquè és precisament en aquesta màquina de Nintendo la que es dedica cada vegada més a cuidar aquest sector del públic. Si en altres programes presentàvem edicions especials per a Game Boy Advance, de recopilatoris de jocs clàssics de la casa britànica Midway o de tota la història de Pac-Man, ara ens arriba la notícia de la creació d'una petita joia, Atari Anniversary Advance, Serà un cartuig publicat per Infogrames i desenvolupat per Digital Eclipse que recollirà sis dels jocs clàssics de la marca Atari. Els jocs originals de les màquines recreatives seran Asteroids, Battlezone, Centipede, Missile Command, Breakout i Tempest. 6 títols completament incontestables que es podran disfrutar amb les seves característiques originals i en versions millorades. Per fi, tota una generació podrà batre rècords de puntuacions sense gastar-se la setmanada en partides. A més, i en diferència a tota aquella generació, el cartuig inclourà un joc extra, l'Atari Trivia Challenge, un joc de preguntes de multiresposta en el que es faran les delícies de tots els retrogamers. Una recomanació, si vas néixer més enllà del 1980, les preguntes probablement et sonaran així. No? La publicació d'aquesta petita meravella de 32 megas està prevista pel març vinent, o sigui que tots els fans de les primeres recreatives de la història, i d'Atari especialment, ja podeu començar a estalviar, perquè si no la teniu, ben aviat haureu d'aconseguir la vostra Game Boy Advance. Doncs arribem al final de la partida d'avui. Abans d'acomiadar-nos, agrair als eh, oients del Game Over que cada setmana esteu una miqueta més actius i que ens eh, envieu e-mails corregint-nos o, si més no, puntualitzant coses molt interessants dels nostres programes, com per exemple el programa de la setmana passada. Sí, la setmana passada parlàvem dels beatem i en concret hi ha una persona, el Francisco, que ens ha enviat un e-mail doncs explicar-nos tot l'origen de, dels beat'em-ups a partir de la delinqüència que hi havia als barris baixos mm -hmm. d'algunes ciutats dels Estats Units, cosa que reflectia per exemple en pel·lícules com Warriors, o Los Amos de la Noche o Curso de l'84, per exemple. No? O sigui, una mica el que ens ve a en Fran de l'Hospitalet és que els beatemaps estaven inspirats en, en fet reals, no? o sigui, com els àngels de la salvació. Que deia, exemple, no? que tenen... O les pel·lícules del Charles Bronson, no? Jo soy la justicia. I coses Exacte, no? que anaven doncs, pels carrers de, de la ciutat, sobretot pels barris baixos dels Estats Units, principalment Nova York, o intentant uh, arribar allà on la policia o la justícia no arribava, no? Correcte. Després hi ha un altre de Chechu, que també és un aficionat als videojocs, en concret als videojocs de tota la vida, que va començar amb un Amstrad, amb una amiga, i ara ho té absolutament tot, no? Té una Dreamcast, té una PlayStation 2, té una Gamecube... Vaja, no sé què li falta a aquest home. Absolutament envejable. A més a més, ens diu que els seus jocs preferits, com a beat Streets of Rage, Final Fight i Golden Axe. O sigui, mm -hmm. Em sembla que aquí ja contenta una miqueta tothom i en recomana un programa dedicat al món dels videojocs de futbol estem segurs que farem un programa dedicat als videojocs de futbol i en aquesta ocasió convidem el Txetxo, més a més, ja des d'aquí que, que entrem en contacte amb ell i el convidarem perquè participi en aquest a programa més A més, aquest estiu vam tenir un programa, un dia en el que ja especialment vam parlar del Sensible World of Soccer i em per sembla exemple. que un dia dedicat sencer a parlar de joies com el Sensible Soccer el kickoff i moltíssims d'altres valdrà, valdrà la pena doncs bé, això sí que és el final Fins aquí la partida d'avui Recordeu que podeu saber més sobre el programa A la pàgina web del programa A la pàgina de www.onacatalana.com I podreu veure fins i tot un petit vídeo Amb tot l'equip del programa fent de les seves I que ens podeu I, i dirigir I aquests dies poden veure l'Albert Murillo més més. La... És, el que, és el que a més a més Porta una samarreta d'Atari en el vídeo Sí, no? correcte A veure, i també ens podeu dirigir opinions i consultes Com han fet els oients que fa uns segons comentàvem A gameover.onacatalana.com Salud! de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, de Francesc Blasco, d'Albert Garcia, de Maria Fitor i de Jaume Fina. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. A reveure...